בעזרת השם המטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ק"ז, מבסד על תורה רע"ז וליקוטי מוהר"ן. אלוהי נצור לשונים מרע, ושפתיים מדבר מרמה. למקללי נפשי תדור ונפשי כעפר לכל תהיה. ריבונו של עולם, אדון השלום זקן, היא להיות איש שלום באמת, שיזכה להיות אוהב שלום ורודף שלום תמיד באמת ובלב שלם, ולא אחזיק במחלוקת כלל לעולם. ואפילו נגד החולקים עלי, וקמים כנגדי, וחותרים חתירות תחתיי חס ושלום, ועושים לי מה שעושים הרחמני, שמרני, תזכני ותעזרני, שלא אעמוד כנגדם לעשות להם כנגדם כמו שהם עושים לי. רק אדרבה אזכה לדון אותם לכף זכות, ולעשות להם כל הטובות, ולקיים באמת ונפשי כעפר לכל תהיה. כמו שכתוב, אל תאמר כאשר עשה וכן אעשה לו, אשיב לאיש כמפעלו. וכתיב אל תאמר השלמה רע, כבל אדוני ויושלח. ואזכה להיות כעפר ממש שהכל דשין עליה והיא נותנת להם כל הטובות. ועל ידי לבטל ולהפר מחשבות אויבי ושונאי ולא תעשינה ידיהם תושייה. ויקוים בהם כורף שחת בה וגולל אבן אליו תשוב. וכל הקמים עלי לרמר אף היא רצתה מקלקל מחשבתה. ותפתח עיני ולבי ודעתי שאזכה לידעה ולהבחין בין מחלוקת של רשעים למחלוקת של צדיקים. ואזכה להאמין באמת שהמחלוקת של צדיקים היא טובה גדולה לזה שהם חולקים עליו, כי מרימים ומנשאים אותו על ידי זה, וממתיקים דינים מעליו. ולא תניחני לטעות חס ושלום במחלוקת של צדיקים, כאילו היא מחלוקת גמורה חס ושלום, כדי שלא ליתן אחיזה למחלוקת דסיטרא אחרא, בזאת המחלוקת דקדושה של צדיקים. ויקוים במקרא שכתוב, ותבת עיני בשורי, בקמים עלי מרעים, תשמענה אוזניי, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יסגה. אבינו שבשמיים מלך שהשלום שלו. אתה יודע את כל ריבוי המחלוקת שנתרבה בדורותינו בכמה אופנים בין צדיקים, בינונים ורשעים, והמחלוקת היא סדרה אחר רוצה להתגבר ולהתפשט בכל יום, באתגליה ובאתקסיה. עד אשר רבים נכשלו ונפלו על ידי ריבוי המחלוקת וחילוקי הדעות ופירוד לבבות שנתרבה מאוד בדורותינו, בעוונותינו הרבים, כי נעשה קטגוריה בין תלמידי חכמים ובין הנביבים עליהם. עד אשר קשה להבחין ולהבדיל בין המחלוקת דה קדושה למחלוקת דה סדרא אחא. ורבים נפלו מאמונת חכמים על ידי זה לגמרי, ועל ידי זה נפלו למה שנפלו, רחמנה ליצלן, כי אמונת חכמים היא יסוד כל התורה כולה. כי הם חיינו באורך ימינו, ובלעדם לא נרים את ידינו ואת רגלינו בשום דבר שבקדושה. ובצוק העתים האלה, אשר ערך עלינו הגלות ומשך עלינו השעבוד, ודעתנו אינה צלולה כלל. אין איתי יודע עד מה איך להתנהג בזה, ואיך לכוון דעתי בזה, למי מקדושים אפנה. שקדתי בה כציפור בודד על גג, ואין לי יודע מאין יבוא עזרי, כי בא אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי, להבחין ולידע מי הם הצדיקים והחכמים האמיתיים שיש להם כוח לייעץ אותי עצות אמיתיות ולהדריכני בדרך הישה והאמת, ולקרבני אליך אבי שבשמיים. ובעוונותי הרבים דעתי קצרה כל כך עד אשר איני יודע אפילו לפרש שיחתי לפניך בזה בשלמות כראוי. כי צרות לבבי הרחיבו מאוד מאוד בלא זה, ונוסף לזה ריבוי המחלוקת ופירוד לבבות שנתרבה בעולם בכמה בחינות ואופנים ועניינים שונים. ועתה איני יודע כלל מה לעשות, איך להתנהג ואיך לדבר ואיך לצפצף ואיך לרמז ואיך להתפלל על זה. ואני מבולבל כשיכור, ואין לי יודע כלל היכן אני בעולם, ומה יהיה הסוף והתכלית ממני. מלא יחמים חומל דלים, מציל אני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו. למדני איך לפרש שיחתי לפניך אתה, איך לעורר רחמיך האמיתיים עלי אתה. הצילני מריב ומחלוקת בכל האופנים. עוזרני והושיעני והצילני שלא יחלקו ולא יריבו עלי לא בגשמיות ולא ברוחניות, לא למעלה ולא למטה. ושומרני והצילני שאני לא אהיה חולק על שום איש כשר שבעולם, מכל שכן שלא יהיה בלבי שום צד מחלוקת על צדיקים אמיתיים ופרט על צדיקים שוכני אפה אשר בארץ המה, ולא אצא לריב עם שום אדם. רק אזכה לאהוב את כל ישראל, ולהחזיק בשלום עם כולם, ולקיים באמת מקרא שכתוב, שור מרע ועשה טוב, בקש שלום ועודפהו. <coughs> ותזכני להמשיך עלי ועל כל ישראל, קדושת ארץ ישראל, ותבטל אחיזת המחלוקת מארץ ישראל, ולא תהיה נקראת בשם ארץ קנען, רק בשם ארץ הקדושה, ארץ ישראל. ותמשיך שפע טובה וברכה גדולה מארץ ישראל לכל הארצות, ותברך את יבול הארץ ואת כל פרי האדמה. בעיקוי המקרא שכתוב בארץ נתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו. וברחמך רבים תיתן כוח בכל יבול הארץ לרפות את כל תחלואי ומכרובי עמך בית ישראל. ובפרט בחודש אייר הוא ירח זיו שבו פורחים וחונטים כל יבול הארץ. רחם עלינו שלא נצטרך לעסוק חס ושלום עם שום דוקטורים ורופאים שבעולם. רק תברך את כל יבול הארץ ותשפיע בהם כוח לרפות כל תחלואי ומכרובי עמך בית ישראל. ותעלה מהרע רפואה שלמה לכל תחלואינו, לכל מכאובנו, לכל מכותינו, ובפרט וכו'. כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, ואין לנו שום שמיכה על שום רפואה של הרופאים והדוקטורים, כי היא ימלך לבד. בורר רפואות רפאנו ה' ונרפא הושענו ונבשע, כי תהילתנו אתה, ותמשיך שלום גדול בעולם, וכל שונאינו יפלו תחתנו ויקלמו ויבושו. יבוא שוב יחפרו יחד מבקשי נפשי לספוטה, ייסוגו אחור וייקלמו חפצי רעתי. יבוא שוב יחלו סותני נפשי. יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתי, יבוא שוב יבהלו מאוד כל אויבי, ישובו יבוא שורגע. <coughs> <coughs> ותשמרי מפתצילני <coughs> ויחמך רבים מעניות ודלות וחסרון הפרנסה הבא על ידי ריב ומחלוקת חס ושלום. גלוי וידוע לפניך שאני חפץ בשלום ואמת מאוד, ומה אעשה אם נמצאים שונאים וחולקים עליי בחינם? אני שלום, וכי אדבר אם על המלחמה. מלא החמים רחם וחוס וחמול עליי ועל כל החפצים להתקרב לדרכי הקדושה באמת, אשר מתוארים עליהם שונאי חינם ורודפים אותם בכמה מיני רדיפות, וחורקים שינם עליהם חינם על לא דבר. החם עליהם ועלינו למענך, והצילני מהם. הצילני מאויבי אלוהי, ממתקוממי צגבני, שמרה נפשי והצילני, אה לבוש כי חסיתי בך. וזכני ברחמך רבים לקבל שבתות כראוי, מתוך רוב שמחה, ומתוך עושר וכבוד, ומתוך מיעוט עוונות. ואזכה להרבות באכילת שבת, ולא יהיה אצלי שום מקפדה על הוצאות שבת ויום טוב. רק את חזק אתחזק ואתאמץ בכל עוז להרבות בכל מיני מעדנים ומאכלים ומשקאות טובים לכבוד שבת קודש, ולאכול הרבה בשבת קודש כמו שהזהרת אותנו בתואתך הקדושה, כמו שכתוב, איכלו היום. וכאשר הזהירו אותנו חכמיך הקדושים הרבה לענג את השבת בכל עוז, כי אכילת שבת כולו אלוהות, כולו קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול. ואזכה על ידי אכילת שבת קודש לתקן פגם חילול שבת, כי אתה יודע שקשה מאוד לבשר ודם להיות נזהר ונשמר בשלמות מחילול שבת. רק אתה לבד תשמרני ותצילני מכל מיני חילול שבת שבעולם, ותזכני להרבות באכילת שבת, עד שאזכה על ידי זה לתקן כל פגם חילול שבת שפגמתי מעודי. ורחם עלינו ושומרנו אותנו ואת כל ישראל, ואצילני מעונש על מן חס ושלום. ויחיו ולא ימותו נשותינו הראשונות. רק נזכה אנחנו וכל עמך ישראל להאריך ימים ושנים עם נשותינו הראשונות, פי קדושה וטהרה באמת. כי אתה יודע מרירות הצרה של מי שמתה אשתו הראשונה חס ושלום, שפסירותיו מתקצרות ועולם חשך בעדו, או כאילו נחרב בית המקדש בימיו, רחמנא ליצלן ורחמנא לשזבן. ותתקן כן על ידי קדושת אכילת שבת קודש, ובפרט על ידי אכילת שבת של גדולי צדיקים האמיתיים. שנזכה על ידי זה להרחיב ולהגדיל לדרכים הקדושים שגילו הצדיקים האמיתיים בעולם. ריבון כל העולמים, אלוהי כל הצדיקים האמיתיים, אתה לבד יודע את כל מה שפעלו ועשו גדולי הצדיקים בעולם, ואת כל הדרכים הקדושים והנוראים והנפלאים שחתרו וחפרו והמשיכו בעולם, וכמה יגיעות יגעו, וכמה טרחות טרחו, בלי שיעור וערך ומספר. וכמה עינויים וייסורים סבלו במסירת נפש בכל עת, עד אשר חתרו ומצאו דרכים ישרים ונפלאים, במקומות מדבר שממה שלא היה בהם דרך מעולם, במקומות שלא עבר בהם איש. והלכו במסירת נפש ועברו הרבה אנה ואנה כמה פעמים כדי לעשות בהם דרך כבושה לרבים. אבל בעוונותינו הרבים מחמת עוצם אחירת גשמיות העולם ותאוותיו הרעים. ומריבוי המחלוקות והליצנות והקנאה והתאווה והכבוד, על ידי זה עדיין הצדיקים הדרכים הקדושים נעלמים מרוב העולם, ואפילו מעט מזער המבקשים את ה' וצדיקיו, ורוצים ללך בדרכיהם הנוראים, נסתרה דרכם הם בכמה עשרות. אך אתה ידעת כי כבר גילו עצות ודרכים הרבה בלי שיעור, עד אשר כל אדם יהיה מי שיהיה יכול למצוא דרך ועצה בכל מקום שהוא, כי אין מקום ואין אדם ואין שעה שלא יוכלו למצוא דרך כבושה להתקרב אליך על פי דרכי עצותיהם ושיחותיהם ותורותיהם ורמזיהם, אשר גילו לנו בספרים הקדושים והנוראים שנתפשטו בדורותינו אלה. מה גדלו מעשיך, אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך, אשר זיכית אותנו בדורות אלה לאור הספרים הקדושים האלה שגילו לנו הצדיקים לפנינו. אבל כבר גילית לנו על ידם שלבעל בחירה קשה מאוד לעזור. על כן כל דרכיהם ועצותיהם הנוראים הם עדיין בהיעלם והסתר מאיתנו. ודרכיהם הנחבים הנוראים הנפלאים הם עדיין קצרים ודקים מאוד בערך גשמיותנו ובלבול דעתנו וחסילות שכלנו מחמת מעשינו הרעים. על כן באתי לפניך בעל הרחמים, מורה דרך לשבים, שתעזרני ותזכני לקבל שבת בקדושה גדולה ובשמחה רבה ועצומה כראוי, ולהרבות בסעודת שבת עד אשר אזכה על ידי אכילת שבת קודש, להרחיב ולהגדיל את כל הדרכים הקדושים האמיתיים שאנו צריכים ללך בהם להתקרב אליך באמת. ונזכה על ידי קדושת שבת להעלות את הרגלין אל הקדושה, כמו שכתוב אם תשיב משבת רגליך. וכל המצוות שאנו עושים בכל ששת ימי החול, יעלו רגליהם מן הקליפה והסטרה אחריה שינקה מהם בימי החול. באופן שתוכל כל מצווה ומצווה ללך ולעלות לפניך. ואתה ברחמך הרבים ובאהבתך הגדולה שאתה אוהב את עמך ישראל, תקבל כל המצוות ומעשים טובים שלנו, אפילו המצוות של קטני ערך כמוני היום, הנעשים בקטנות גמור ובלי שום כלל. אתה באחמך ובעבדך תקבל כולם באהבה ובחמלה גדולה, ותחבב אותם ותתפאר, ותשתעשע בהם בשעשועים גדולים מאוד, וכאב את בן תרצנו. ותחבב ותגדיל ותרחיב את מעט מעשינו הטובים הקטנים במהות וחמות ואיכות. עד אשר מרוב האהבה והשעשועים תגדיל ותרחיב את הדרך הקודש שנעשה על ידי מצוותינו. ויקוי המקרא שכתוב צדק לפניו ילך ויישם לדרך פעמיו. שתרחיב ותשים דרך רחבה וכבושה מפעמי הרגלין של המצוות ומעשים טובים שלנו. ובפרט הדרכים הקדושים, הנוראים והנפלאים שעשו גדולי צדיקים האמיתיים בעולם. תרחם עליהם בזכות קדושת אכילת שבת, ותרחיבם ותגלה אותם לנו לכל עמך בית ישראל, באופן שנזכה לילך ודרכיהם הקדושים באמת, ולשוב אליך בתשובה שלמה מכל המקומות והדרכים רעים שנטענו בהם רחם. רחם עלינו ואל תשחיתנו, חוס וחמול עלינו והוליכנו ואדריכנו בכל עת בדרכיך הקדושים שגילית לנו על ידי צדיקיך הנוראים. אשר אתה לבד יודע נפלאות אמיתת דרכיהם הנפלאים, אדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי, אדריכני בעמיתך ולמדני כי יצא אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום, הורני ה' דרך חוקיך וצורנה עקב, הורני ה' דרכיך לך בעמיתך יחד לבבי ליראה שמיך. עוזרני בעל הישועות, עושייני בכל מה שאני צריך להיוושע, כי צרכי מרובים מאוד מאוד, ודעתי קצרה לבאר ולפרש אפס קצה מהם. עצייני מריב ומחלוקת, זכני לשלום באמת בכל הבחינות, זקני לאהבת חברים באמת לאמיתו. זקני ללך בדרכי הצדיקים האמיתיים, עד שאזכה להיות כרצונך וכרצון ירעיך באמת מעתה ועד עולם. ותשים חלקנו עמהם, ולעולם לא אבוש, כברך בטחתי, ועל חסדך הגדול באמת נשענתי. יהיו לי רצון עמרי והגיוני בלפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במומיו ובהחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו אמן.